з розкинутими руками. Страх зморозив Едварда і Піта, але вони вже стояли на буферних тарелях і вертатися до вагона не мали наміру, а ешелон шалено мчав, допадаючи до станції, здається, галича. Віджати на станцію, стоячи на буферах, ніяк не можна було. Їх там відразу виявлять охоронці і познімають. Нарешті товарняк сповільнив хід. На повороті замерехтіли... Ферми моста, тоді Едвард пропустив уперед піта і злегка штовхнув його. Під зіскочив і покотився по насипу у виболок. За ним вискочив Едвард, він ударився обличчям об замерзлу землю і зімлів, а коли очуняв, поїзда на рейках уже не було. Довкола панувала надвечірня біла тиша. Це була зловісна тиша пустелі, з якої людині вибратися не вміч, і Едвард, заполонений мертвою самотністю, був близький до плечу. Втім, він почув голос піта, який шкутильгав уздовж насипу, кликав товариша розбачливим голосом і, врешті, радісно скрикнув, побачивши Едварда, який сидів безвольно на землі, підбіг, підвів його, і вони на одну лише мить відчули подих свободи, а далі почала навалюватися на них тривога, як з цієї волі на волю вибратися. Ореста Потурая балакучого та імпульсивного пригнічувала Едвардова Мовченка, а він перебив ньому мову генерала, поклавши йому руку на плече. Люди не знають, Едварде, як ти опинився серед упівців. Скажи хоч кілька слів, що трапилося з тобою, коли ви з бітом зіскочили з поїзда перед Дністром? Генерал почав розповідати вголос. Ми знали одне – нам треба весь час спрямувати на південний захід, бо десь там пролягає угорський кордон, за яким нам здавалося до Голландії рукою подати. Та усвідомлювали й те, що мусимо весь час просуватися мертвою зоною, за німецькими і мадярськими військами, що відступали на захід. А ми не мали права опинятися попереду них, бо нас, втікачів з полону, чекала там певна смерть від німців, проте мали теж устерігатися, щоб не залишитись надто далеко від останнього німецького ешелона, бо і від совєтів нам нічого не світило. Для червоних ми могли здатися німецькими дезертирами, і на нас чекав не кращий, ніж той, з якого ми щойно втекли полон. А йти мені було легше, ніж пітові. Я лиш обдер шкіру, на щоці, ці, зате піт ледве Скажуся на настерпне білі у коліні, певне розтягнув сухожилля, коли падав неприколійний на насип, або й вивихнув ногу. Я його підтримував за лікоть, та йти ставало щораз важче. Ноги застрягали за шкарублому снігу, бо манджали мене в простеці, стежок жодних не знаходили, а за орієнтир нам правив засніжений хребет Карпатських гір, що ламаною лінією проступав крізь передвечірній сутінок. Ми перейшли Полюду бистрицю, що добігала до Дністра, який полишився від нас ліворуч, я знав назву цієї річки, бо протікала вона через Станіславів, обминаючи передмістя Діброву, де розміщувався наш талах. І це були, мабуть, усі мої відомості про Україну, як називали тут Рутенську землю, на котрій жив незнаний європейцям народ, який ніколи не мав своєї держави і належав коли до Австрії, коли до Польщі. Нині ще підлягає німцям, а незабаром його займуть московити. З якимось жалем чи не нерозумінням, а може і з прихованою погордою думав я про націю, яка назавши покорилася чужим державам, змирилася з таким ущербним становищем, і може їй так добре, може вона іншого існування не знає і знати не прагне, хоча... Мені тоді згадався страшний випадок, який трапився, здається, шість років тому в Роттердамі. Весняного тихого дня і я, курсант військової академії, був тому свідком. Я вийшов з вулиці Крайскаде на площу біля кінотеатру Люмера, щоб зайти в кафе на обід. І на своє щастя зупинився. Мою увагу привернув ставний чоловік у сірому капелюсі з малою валізкою в руці. Він ішов мені на зустріч. Якась невідома сила спинила мене, хоч я цього чоловіка, звісно, ніколи не бачив, та витав наді мною Бог. З валізки вражу шугнуло синє полум'я, пролунав неймовірної сили вибух, і я, падаючи ниць, побачив, як з хмари чорного диму розлітаються боки частини тіла, руки, ноги. Потім у Гаазі судили і шпигуна, який, буцімто, мав відношення до...